Hej och välkomna till en sändning från Radio SD. Sverigedemokraternas röst i Stockholms närradio på 88 MHz. Det här programmet sänds första gången lördagen den 13 december 2008 mellan klockan 14:15 med repriser dels på söndag klockan 09:00 och på torsdag den 18 december klockan 20:30. Jag heter Arnold Boström. För en dryg månad sen hörde jag i Radions program 1 ett, ett inslag om en så kallad vetenskaplig undersökning om de apatiska flyktingbarnen. Och min omedelbara reaktion blev, nej, inte ett varv till. Jag har lyckligtvis inte hört något mer om det här, men det påstods att nya flyktingbarn nu insjuknar i samma symptom. Man kunde ju befara att godhetsmafian skulle lyckas med bluffen även denna gång, och därigenom belöna ohedlighet och möjligen vad som kan kallas barnmisshandel med livstidsförsörjning i Sverige. Eh jag vill tacka en av våra trogna lyssnare för en helsida i U Expressen från den 10 november där Elisabeth Höglund förklarar under rubriken Därför slutade jag på aktuellt med underrubriken det gick inte att diskutera de apatiska flyktingbarnen. Hon menar att aktuellt redaktionen bedrev en närmast kampanjliknande och okritisk journalistik kring de apatiska barnen och att det inte gick att avvika från denna linje. Hon skriver bland annat följande: Det har kallats svår tids i särsklass största barnmisshandelseepidemi. Fenomenet med de apatiska flyktingbarnen. Epidemin fick aldrig någon medicinsk eller social förklaring. Den glömdes snart bort av journalisterna när deras tårdrypande, okritiska och ensidiga sensationsreportage inte sålde längre. Den tystares ner och de barnlekare, flyktingadvokater och politiker som tidigt och ryggmässigt tagit parti för flyktingbarnens föräldrar. Detta trots att fler och fler vittnesbörd började komma fram i utredningar, studier, forskningsrapporter och förundersökningar som gjorde gällande att föräldrarna kanske spelade en betydligt aktivare roll än någon anat när det gällde att framkalla och eller utnyttja barnens sjukdomstillstånd för att få permanent uppehållstillstånd i Sverige. Det är så kallade snälla grupperna i debatten, bland annat barnläkarna, vägrade se dessa omständigheter, vägrade inse att det kanske låg en hund begraven någonstans. När andra läkare, sociologer och vårdpersonal försökte ge en avvikande bild, förlöyligade de förtegs eller beskrevs som invandrarhatare och rasister. Det här var något av det mest obehagliga i upplevt i Sverige. Mellan 2003 och 2006 behandlades 424 apatiska flyktingbarn i Sverige. Märkligt nog kom hela 85% av barnen från före detta sovjetrepubliker och forna Jugoslavien. Flyktingar från dessa länder ansått inte ha asylsked i Sverige- eftersom länderna inte längre befann sig i krig. Men enda möjligheten att få asyl- var på rent humanitära grunder. Ja, jag har ju tidigare ingående- herrerad gäster behandlat det här fenomenet- men det skadar inte att återpeka- på ett antal märkligheter. Hon tar upp en del av dessa och skriver- så här. En lång rad märkliga iakttagelser gjordes- och hon punktar om det är sex stycken punkter- 1. De asylsökande barnen gick in i sitt apatiska tillstånd direkt efter det att familjen har fått avslag på sina asylansökningar. 2. De sjuka barnen blev i flertalet fall friska så fort föräldrarna beviljats permanent uppehållstillstånd i Sverige. 3. Fenomenet uppgivenhetssyndrom bland flyktingbarn var helt okänt i länder utanför Sverige. 4 Det mycket stora antalet apatiska flyktingbarn. 5 Epidemin följde hela tiden samma mönster. Och som sjätte punkt så tar de flertalet familjer saknade identitetshandlingar, något som gjorde att ingen visste om de apatiska barnen var föräldrarnas biologiska barn eller ej. DNA-prover fick inte tas eftersom det ansågs integritetskränkande. Ja, efter det här så finns dessvärre, måste jag säga, en epilog. Det var ju så att efter sin artikel så fick tydligen Elisabeth Höglund motta uppskattande ord. Och det kan man tycka var välförtjänt eftersom hon med sin artikel om inte slagit sönder asylvapnet apatiska flyktingbarn så i alla fall tillfälligt minskat möjligheten att använda det. Men nu råkade det vara så att dessa berömmande ord kom från Sverigedemokrater och andra Sverigevänner. Och det går ju inte för sig om man tillhör Media Sverige. Så hon kände sig väl tvungen att gå ut och ta avstånd från vårt parti. Eh, ja, jag tycker att det är märkligt att personer som Elisabeth Höglund som faktiskt går ut och pekar på oegentligheter när det gäller så kallad flyktingpolitik i Sverige, att hon inte kan stå för att Sverigedemokraterna behövs i riksdagen för att det ska kunna bli åtminstone en gnugtta vett och sans i debatten. Och ja, efter det här så vill jag bara säga att det mest motbjudande i svensk flyktingpolitik som jag ser det är att man belönar den som ljuger bäst och alltså har den bästa historien. Det är ju de som har störst möjlighet till permanent uppehållstillstånd, medans de som är ärliga och håller sig till sanningen oftast får avvisningsbeslut eftersom inte heller de har flyktingskäl. Ett annat utslag av den sjuka asylpolitiken är ju att de som lämnar Sverige efter avvisningsbeslutet inte kommer i åtnyttjande av livsmedelsförsörjning en försörjning som de som gömmer sig med hjälp av godismaffian lyckas lura till sig genom att med tiden uppnå så kallade humanitära skäl för att få stanna i Sverige. Ja, innan vi kommer till pausmusiken ska jag läsa lite ur tidningen Etcetras blogg Och det här är ett inlägg från Augusti Det står så här Elegant Machinery Ett av Sveriges främsta syntband Till lika det bästa på syntpop Har nämligen släppt en ny singel En av medlemmarna heter Rickard Jomsoff och är tongivande Politiker inom Sverigedemokraterna Snart kan han sitta i riksdagen Och jag kan inte låta bli att tänka På det när jag lyssnar på dem det går liksom inte att få ricka det med Sverigedemokraterna ur huvudet när jag lyssnar på Elegant Maskinerys smäktande syndpop som jag dansat så mycket till när jag var yngre. Det räcker faktiskt med att Jumsoff är SD-politiker för att jag ska få olustkänslor. Han står liksom för något som är så otroligt fjärran, så obegripligt i sin intoleranta konservatism. Den nya singeln då, Moe, är den bra? Döm själv! Själv kan jag bara konstatera att musiken låter som samma gamla Elegant Machinery. Och jag har också någonting från Wikipedia, den här uppslagsboken på nätet. Står så här. Rickard Jomsoff, född 1969, är chefredaktör och ansvarig utgivare för SD-kuriren sedan 2000. Tillika politiker och ledamot är Karlskrona kommunfullmäktige för Sverigedemokraterna. Jomsoff sitter även i Sverigedemokraternas partistyrelse. Jomsof är utbildad gymnasielärare i samhällskunskap och psykologi och har ett flertal gånger blivit av med anställningar på grund av sitt politiska engagemang. Efter Sverigedemokraternas framgångar i kommunal- och landstingsvalet 2006 blev Jomsof politiker på heltid. Vid sidan av politiken är Jomsof musiker i syntbandet Elegant Machinery. Jag har fått låna skivan Elegant Machinery – A Soft Exchange– men eftersom det är Sonens skiva så har han fått välja låt och det blir någonting som heter Move. Ja, det här är Radio SD. Så var det åter dags för en opinionsmätning denna gång från Statistiska centralbyrån. Mätningen är gjord under perioden 27 oktober till 24 november och närmare 7000 personer har svarat på vilket parti de skulle stödja om det vore val idag. Jag tittar på siffrorna som publiceras i DN och då kan man konstatera att avståndet mellan regeringsalliansen och riksdagsoppositionen som nu tydligen kan benämnas det rödgröna fortfarande stort men har minskat från 16 till 13 procent jämfört med föregående mätning i maj. Tittar man på de olika partiernas siffror så gäller för regeringspartierna att Moderaten har ökat med 2,4 procent medan de övriga tre alla har minskat något så den totala förändringen för alliansen. Blir plus 1,2 procent. För riksdagsoppositionen så har istället det största partiet Socialdemokraterna minskat med 2,4 procent. Och de båda övriga rödgröna ökat något så att den totala förändringen blir minus 1,6 procent. Övriga partier har ökat från 4,3 procent i maj till 4,7 i november. Och där är som vanligt Sverigedemokraterna dominerande med en ökning från 2,8 procent till 3,2. Håkan Boström som är medarbetare på DNs ledaredaktion har i torsdagens DN några intressanta synpunkter med rubriken Socialdemokratiskt dilemma. Jag ska citera något av vad han skriver. Tack. Fortfarande har dock oppositionspartierna ett historiskt sätt nästan ointagligt försprång. Att Socialdemokraterna då tappar ett par procent och avståndet till alliansen minskar något är knappast Mona Sahlins största huvudvärk. SCB-siffror antyder dock att värre bekymmer kan vänta Socialdemokraterna framöver. Sverigedemokraterna noterar sitt högsta stöd någonsin i en SCB-envetning med 3,2 procent. Dessutom har Kristdemokraterna som i flera opinionsmätningar hamnat under 4 %-spärren. Nu liksom tidigare marginalerna på sin sida hos SCB. Kommer bägge dessa partier över spärren efter nästa val där det blir en strid på kniven om regeringsmakten. Socialdemokraterna måste alltså försöka locka över värdekonservativa väljare. Vars starkaste stöd finns i landsorten. Samtidigt som de behöver attrahera de mest mer radikala mittenväljarna i storstäderna. Mona Salins misslyckade giv att köra tandemrace med MP var ett försök att ge S en mer tilltalande storstadsprofil. Nu hotar istället de ökade regionala skillnaderna inom landet att pressa samma socialdemokratin från två håll, skriver alltså Håkan Boström på DN. Ja, jag har också med mig en kort artikel från SD-kuriren.se, vår partitidningens hemsida. Och där står så här. SD framåt i SCB. Det är idag närmast vedertaget att Sverigedemokraterna underskattas i opinionsmätningar. Huvudförklaringen är att det kan upplevas som obekvämt att uppge att man röstar på SD till ett opinionsinstitut som ringer hem till den. Det institut som allra mest underskattat partiet är Statistiska centralbyrån. Eventuellt beror det på att SEB inte hanterar SD som ett eget alternativ jämställt med riksdagspartierna, utan som ett parti i kategorin övriga, och SDs andel utgörs av så kallade spontansvar. I SEBs open-os-mätning i maj fick SD 2,8 procent. SD har aldrig tidigare nått över 3 procent i en SEB-mätning, Och med det åtanke får det ses som ett stort framsteg att partiet nu får 3,2 procent. Eh, som en kommentar från min sida så vill jag ta upp det här. Eh, att om det är så att Sverigedemokraterna inte hanteras som riksdagspartierna. Då vill jag påstå att detta avsevärt underskattar vår andel i opinionen. Och i en kommentar till Estetgrinds artikel står det om Statistiska centralbyrån. Eh, så här skriver de på hemsidan. Så här skriver de på hemsidan. Bland de spontana övriga svaren i november står Sverigedemokraterna för den klart största andelen. Partiet skulle få 3,2 och så anger man felmarginalt plus minus 0,5 av rösterna vid val i november. <kör> ja, jag har tänkt ta ytterligare en artikel från SD-tidningens hemsida och den har rubriken Sverigedemokraterna stora på internet. De senaste veckorna har svenska medier uppmärksammat det växande stödet för Sverigedemokraterna på nätet. De tre huvudsakliga arenorna idag för partipolitisk opinionsbildning på internet är bloggar, Facebook och Youtube. På samtliga dessa arenor är Sverigedemokraterna det i sigklass mest aktiva partiet sett till sitt väljarstöd. På Youtube har Sverigedemokraterna en högre aktivitet och ett större stöd än alla riksdagspartier tillsammans. Inget annat parti har ens i närheten så många medlemmar i sin Youtube-grupp och de SD-positiva filmerna på Youtube har i regel långt högre tittarranking än något annat partis filmer. På Facebook har Sverigedemokraterna i proportion till väljarstödet mer än tre gånger så många medlemmar i sin partigrupp som i genomsnittet för riksdagspartierna. Moderata, Centerpartiet och Kristdemokraterna har alla färre medlemmar än SD. I bloggvärlden är bloggar som drivs av medlemmar och sympatisörer till Sverigedemokraterna bland Sveriges allra mest lästa politiska bloggar inne på bloggtoppen.se. Sverigedemokraternas ungdom, SDU, startade även ett eget community under sommaren. Ungsvenskt.se. I jämförelse med de nätforum som riksdagspartiernas ungdomsförbund driver har Ungsvenskt.se den högsta tillväxten. Grivande bakom partiets satsning på Youtube, Facebook och Instagram för TSC är SDU:s ordförande Erik Almkvist. En uppfattning är att många sympatisörer till Sverigedemokraterna är mer politiskt medvetna och motiverade än något annat partis. Vi upplever att Sverigedemokraterna är ett parti som till skillnad från riksdagspartierna tydligt drivs av visioner och idéer. Dessa har vi på ett bra sätt lyckats förmedla även till våra väljare, vilket har skapat en stark känsloladdad Sverigedemokrater av att vi driver en tydlig gemensam agenda. Vi upplever att det idag finns en stor övertygelse och ett stort självförtroende i våra led och att det råder en stark kämpanda hela vägen från våra gsötter upp till partitoppen. Med detta i åtanke tycker jag inte det är så särskilt förvånande att vi har lyckats mobilisera en så pass stark rörelse över internet. Om detta överraskar etablissemanget idag så tror jag man kommer bli lika överraskad av omfattningen på det praktiska varurörelsearbetet vi kommer kunna genomföra under åren när EU-valrörelsen drar igång avslutar Erik Ankqvist. Och nu tänkte jag att vi skulle lyssna på en bit från Ella Stefans julsäde och det är inte den som är aktuell just nu utan den här har ett antal år på nacken. Och jag har valt Ever Tobs knalliga jul. Ja, ni lyssnar till Radio SD. Eh vårt partiledare Jimmy Åkesson var med i Hallal TV i måndags. Så här puffar man för programmet i aftonbladets TV-tidning. Hallal TV, reportage, del 6 av 8. Vad kostar invandringen? Man nämner namnen på de tre kvinnliga programledarna och fortsätter. Reser vidare genom Sverige. Den här gången vill de ta reda på varför det finns så många olika uppgifter på vad invandringen kostar. Invandringskostnader har alltid diskuterats. Är det inte en ny demokrati så är det Sverigedemokraterna. I Bromölla fick Sverigedemokraterna genom ett förslag om att räkna vad kommunens invandring kostade. Det direkt stora uppståndelse och Bromöllas socialdemokratiska kommunalråd tog sig göra att av partiets centralt. Men Bromölla räknade ändå på invandringen. Sögen åker dit för att höra vad man kommer fram till. Medverka gör bland annat SD:s partiledare Jimmy Åkesson och migrationsminister Tobias Bildström. I Åkessons nyhetsbrev på nätet för vecka 49 skrev han inför programmet så här. Så verkade det då äntligen vara dags för min debut i, i Islamist-tv på SVT. Nu på måndag ska Hallall-tv tydligen handla om invandringens kostnader. Bromölla kommun, där vi fick igenom vårt förslag om mångkulturellt bokslut, verkar tas som utgångspunkt. Intervjun med mig spelades in i juni och det ska bli spännande att se vad de hunnit koka ihop sedan dess. Det blev ett fariskt liv när ett enigt kommunfullmäktige i Bromölla röstade igenom vårt förslag. Det lokala ästyret tvingades dock vika sig för partipiskan när Marit Ulskog läxade upp kommunalrådet Hammarström. Tygn har man ändå räkna på vad det så kallade flyktingmottagandet kostar och sannolikt kommer fram till att innebära ekonomiskt överskott. Det var i alla fall så jag förstod saken under min intervju med Hallalltjejerna. Vad då ekonomiskt överskott tänker ni? Invandring kostar ju massor. Hur kan en kommun tjäna pengar på att ta emot så kallade flyktingar? Allt hänger förstås ihop med hur man räknar. Efter en uppståndelse som som varit är man i Bromölla inte så intresserad av att få fram några verkliga kostnader. Utgångspunkten är snarare att rentvå sig själva genom att visa att vi har fel. Och det går nog att få ihop det om man vill. Ta man bara det statliga bidraget minus kommunens kostnader för socialbidrag eller integrationsstöd så är det inte alls osannolikt att det slutar med ett plus i summeringen. Och förmodligen är det så man har gjort. I samband med uppståndelsen i Bromölla gick vår lokalförening ut med ett löfte om att vi själva ska räkna på kostnaderna för mottagningen. Då handlar det om det totala kostnaderna det är ju trots allt så att invandrare inte bara ska betala för invandrare och integrationsreglerad verksamhet. För att få det rätt ska man naturligtvis också räkna in alla andra kostnader. Som till exempel det faktum att även invandrare tar del av den offentliga servicen och välfärden. Anhöriginvandringen är en annan faktor som måste räknas med. Trygghetsförluster, ökad brottslighet, segregation med mera med mera. Som sagt, det ska bli spännande att se vad de har kokat ihop. Och sen är det ett tillägg här. Eftersom det här veckobrevet skickades ut tämligen sent kan jag konstatera efter att ha sett inslaget att det blev förvånansvärt intressant. Vinklat, visst. Men poängen att invandringen kostade en betydande del av BNP framkom tydligt. Cirka 40 miljarder kronor om året, ingen struntsumma. Definitivt inte ur ett välfärdsperspektiv. Och det finns säkert anledning att kommentera saken närmare nästa veckas brett. Ja, jag ska ta och ja, ett litet påpekande först då, att även om det vore så att kommunerna inte skulle gå back, vilket jag håller för helt uteslutet, så ska vi inte glömma statens kostnader genom det stora bidraget till kommunerna för flyktingmottagningen. Ja, jag har inte själv sett programmet, men den som är intresserad kan se en repris då i TV2 antingen på lördag den 13 december klockan 16.50 eller på söndagen den 14 december eller det är ju snarare natten till måndagen klockan 00:05. Ja, jag fortsätter med Åkesson's veckobrev. Han har en rubrik risk för att pensionsbromsen slår till. Återigen påminns vi om att den så kallade pensionsbromsen riskerar att slå till lag om tillvalet 2010 regeringens nästan honnfulla löfte om ytterligare knappt 70 kronor till landets pensionärer tyer sig tämligen banal i sammanhanget. Om bromsen slår till kan det innebära försämrade pensioner med omkring 500 kronor per månad för en medelpensionär. Det är ett verkligt problem som måste förhindras. Frågan har aktualiserats sedan förre finansministern Erik Åsbring föreslagit att man ska återlämna 200 av de 250 miljarder som togs från AP-reformerna i början av 2000-talet. Principiellt har han förstås helt rätt. Frågan är hur ska det gå till? Så mot bakgrund av den senaste tidens debatt om en bankgaranti på ett många gånger större belopp borde det inte vara omöjligt. I grunden handlar det så som mycket annat om politisk vilja och prioriteringar. För mig är det en viktig sak att det som byggt upp välfärden åt mig och hela min generation inte ska behöva ligga sömlös och fundera över läget i världens finansiella system. Det här är därför en fråga som måste ges högst hög prioritet både nu och efter valet. Sen har han också en rubrik, växande moderat bluff. I början av veckan levererade försörjningskravsutredningen sitt betänkande till migrationsminister Tobias Billström om att införa försörjningskrav på anhörig invandrare. Regeringen har gett sken av att dessa förslag ska innebära en stor förändring. En närmare titt på utredningen visar att en lång rad undantag föreslås, precis som vi förutsåg när utredningen tillsattes. Bland annat föreslås undantag för alla som vistas i Sverige med permanent uppehållstillstånd i 4 år, kvotflyktingar, konventionsflyktingar, barn samt personer som fått asyl på grund av generella skyddsbehov. Dessutom ska undantagen kunna göras om det finns sündliga skäl vad det nu kan tänkas innebära. Sammantaget talar detta för att anhöriginvandringen- som är den största invandringskategorin i Sverige- inte kommer att minska vänvärt. Regeringen i allmänhet och Moderaterna i synnerhet- har en förmåga att framställa sina förslag- invandringspolitiken som revolutionerande- när de i själva verket handlar om urvattnade förslag- som i slutändan inte gör någon större skillnad. Det är förstås positivt att regeringen nu verkar vara på gång- att införa försörjningskrav för anhöriginvandrare- men med alla dessa undantag kommer man inte lyckas att förändra problemen med anhöriginvandringen nämnvärt. Sverige kommer att fortsätta att ha Europas minst begränsad anhöriginvandring. Vi svenskokrater förespråkar stället en anhöriginvandring av dansk modell. I Danmark existerar heller inga generella undantag. Jag hoppas innerligt att Bildström kastar denna utredning i papperskorgen och istället tar en tur över sundet för att förreda på hur danskarna kommer till rätta med anhöriginvandringen. Jag tänkte kommentera det här lite kort. Jag har ju alltid hävdat att i riksdagspartiernas värld så är det okej okay att spara på pensionärer och arbetslösa. Men det är inte okej okay att spara på politiker och utlänningar. Och riksdagspartierna fortsätter att lägga resurser på en misslyckad massinvandringspolitik. Och kommer säkert att fortsätta med det här så länge väljarna inte säger stopp genom att rösta på den enda oppositionella kraften i den här frågan, nämligen SD. Och jag har väldigt svårt att förstå att man som medborgare kan rösta på ett riksdagsparti om man inte samtidigt är beredd att bidra till massinvandringens kostnader genom sämre samhällsservice. Och det här gäller ju inte bara pensionärerna utan det gäller ju egentligen alla som får känna av att samhällets resurser inte räcker till för vård, skola och omsorg, ett uttryck som man faktiskt inte hör så ofta numera. Vad gäller pensionerna så är det ju egentligen pensionärernas pengar som har sparat genom att avstå från att ta ut hela lönen under sitt arbetsliv. Här är väl kanske ja, fråga om stöld eller förskingring om man skulle vilja hådra vad som har hänt. Ja, nu har jag tänkt med ytterligare en ytterligare julmelodi och det får bli White Christmas. Och det önskar väl de flesta, så även jag, men det ser väl inte så lovande ut när det här programmet spelas in. Den här inspelningen, den är i alla fall med Roland Sedermark. Det här är Radio SD. Nu tänkte jag att vi ska lyssna till ett inslag från Radio Fryxdalen från den 6 december. Sverigedemokraterna i Sunne och Torsby i Värmland sänder på lördagar mellan 19 och 20 med repris på onsdagen mellan 17 och 30 och 18 och 30. Man kan lyssna på programmet i direktsändning på nätet och i så fall in på www.radiofryxdalen.se och klicka på Lyssna live. Här kommer alltså ett inslag från Radio Fryxdalen. Välkomna till programmet Hemtrevligt med Runar och Ols. Vi sänder på Radio Frygstadens frekvenser är ett 0,6 MHz och ett 104,1 MHz. Ansvarig utgivare är Per-Olof Olsén och sändningsbeteckning är SD Torsby. Jag kan väl börja med att säga att jag har herr Björn Söder framför mig. Du kan berätta lite om dig själv, Björn. Ja, jag är partisekreterare i Sverigedemokraterna, 32 år gammal och är bosatt tillsammans med min fru i Helsingborg. Jag eh, sitter också i eh, som gruppledare i regionsförsamlingen i eh, Region Skåne och eh, även i kommunfullmäktige i Helsingborg och utöver det så hör en del sjukopolitiska uppdrag. Mm. Hur länge har du varit med i Sverige Demokraterna? Jag har varit med sedan 1994. Mm -hmm. Snart halva ditt liv. Ja, den som är duktig på att räkna kan nog komma fram till det kanske. Ja. Vi tog ju upp det här med regionfrågan här under mötet. Och för min del så är jag väldigt orolig för att Värmland kan bli en periferig del av den här stora västra Götalandsregionen. Och att vi inte alls kommer att få ta del av den eventuella tillväxt som man spår ska kunna bli förut av ett... Inträde där. Vad tror du om storregionen Björn? Eh jag tror då helt rätt i din analys Rune. Eh jag tror också att Larmland kommer att bli en perifer del av en stor region. Eh och det kommer vara så här kollegor varså på många andra håll också. Nu är vi ju lyckligt lottade i Skåne att just i dagsläget att regionförsöket som man nu vill parlamentera där är och just omfattar Skåne som landskap. Eh men man vill ju nu ha in även delar av Småland och Blekinge i en kommande storregion och jag tror inte alls att det är lyckat man ska komma ihåg att det här med storregioner går ju hand i hand med EUs ambition om att slå sönder nationalstaten vi ser ju, vi som är involverade i regionpolitiken ser ju hur de så kallade interreg-projekten som EU finansierar har ju syfte att slå hål på de gränser som finns de naturliga gränser som finns eh farbilla eh gränsöverskridande eh eh projekt och liknande eh runt om eh vi har tydliga exempel på en eh, karta som vi så från Tyskland på just hur intervegprojekten fungerar där och där är det runt hela nationsgränsen så har man alltså dessa projekt och det är ju för att lösa upp eh den, den naturliga nationalstaten. Och jag tror också att regionförsöket i Sverige syftar till detsamma att eh, på sikt så ska nationalstaterna i Sverige slås sönder för att kunna bilda nya regioner i ett kommande en kommande superstat i Europa. Mhm, det låter oroande. Sen har vi det här med att eh, äktenskapslagstiftningen då som är på tal. Eh homosexuella par har ju samma juridiska rättigheter i all väsentligt som gifta par. Ändå och vill man ändra i äktenskapslagstiftningen vad har de för syfte med det? Det är ju ett sätt att flytta fram sina positioner just den här lobbygruppen som driver homosexuellas rättigheter och att de också vill då likställa sig själva med med vanlig äktenskap heterosexuella mellan heterosexuella par. Eh och precis som du säger så har idag eh, de homosexuella redan de rättigheter när det gäller till exempel genom partnerskapen när det gäller till exempel arvsrättigheter och sådant eh som jag tycker är alltså är tillräckligt. Eh de har samma rättigheter som vi andra. Det enda de nu vill göra det är att de vill ha eh, eh att de ska reta till ingå äktenskap och det är just det ordets betydelse som man strider om. Mm. Äktenskapet och, och vigseln har ju i tusentals år tillhört man och kvinna så Precis, och säger så det är nog som vi också förslåkas det så ska få bli och där är vi ju ganska ensamma kristdemokraterna har ju tidigare eh ju har säkända för att vara anhänger av samma åsikt men vi säger också nu hur man har vacklat i i inom regeringen. Mm. Vi såg dig också i debatt här för någon vecka sedan i tvn med Janne Josefsson. Och det var frågor om bland annat landstingspolitiken i Skåne där man vill ha fri sjukvård för illegala invandrare. Kan du berätta lite om det? Ja, Skåne är ett av de landsting som nu eh, kringgår eh, de regler och lagar som eh, riksdagen har fattat. Riksdagen har fattat ganska nöjligen att eh, den här rätten till eh, akutvård inte ska gälla de som befinner sig illegalt i landet. Och eh, då har eh, landsting runt om i eh, Sverige tagit egna initiativ och eh, kringgår den lagstiftningen. Genom att då ge dem eh, eh, avgiftsfri akutsjukvård. Och i Skåne har vi haft en het debatt om det. Och eh, till syvende och sista handlar det alltså om att de personer som är illegalt använder här i landet, de som alltså har fått avvisningsbeslut- eller befinner sig olagligen här på andra grunder- de eh, får då helt avgiftsfri eh, akut sjukvård- och annan nödvändig eh, eh, sjukvård. Det vill säga ägar man uppnå ut för all sorts sjukvård. Eh, och det menar vi på att det är en djupt orättvis- och oåtfärdig politik som drivs mot eh, svenska folket- som dels måste betala skatt för att finansiera- den gemensamma sjukvården- men sen också måste betala patientavgifter- att de här personerna helt slipper att betala. Och nu kommer man just diget längre i region Skåne och också inkludera tandvården i detta. Mm. Förstår. Eh jag såg också att Janne Johansson tog i hand med dig. Du var den första att tog i hand med efter debattprogrammet var slut. Programmet handlar ju också lite grann om hans skakningar och att den här Hamilton, journalisten Hamilton hade bit vägrat att ta i hand med de här muslimska kvinnorna. I Halal TV hade Vägra ta i hand med Karl Hamilton heter han då. Hur gick den debatten? <laughs> ja, det var ju det här TV-programmet Halal TV som nu har blivit väldigt omdiskuterat där tre muslimska kvinnor eh, är programledare och åker runt och intervjuar folk. Eh Daniel har också vår egen partiledare Jimmy Åker som kommer medverka i något avsnitt framöver eh och där då när Karl Amunton hade betalat hälsor ta i hand men eh, enligt muslimsk sed så eh, vägrade de här kvinnorna ta honom i hand och förklarade då inte eh på ett tydligt sätt varför de inte gjorde detta utan han uppfattar ju det som en en kränkning och eh och blev då illa berörd och eh, där genom så uppstod ju då en konflikt eller en diskussion kring kring detta eh och i det här programmet som jag medverkar i så var det ju dels angående det här med som vi tidigare diskuterade om eh obvious frihet för tilligala personer men eh, det var ju också angående halal-teven eh och eh, det var ju debatt då. Där det fanns en eh, del som tyckte att det var muslimernas rättighet och att det inte bara sträcker ut en hand även om nog med i Sverige. Och eh, me mellan dem som eh, tycker att man ska ta sig den dit man kommer och eh hälsar vi i Sverige med handen så så ska man göra det också om man kommer hit. Eh där är uppgår ju en hel en del diskussion kring det och eh jag deklarerar också där att jag tycker att det är självklart att komma och till Sverige så anpassar man sig efter Sverige. Sveriges sättet eh, vårt sätt att leva här i Sverige. Mm. Det borde bara en självklarthet. Ja. Tack så grabjön för att du kom. Tack själv. Ja, där hörde vi Björn Söder partisekretär i Sverigedemokraterna inspelat den 15 november i Karlstad var det. Ja, det här är Radio SD. Ni har just lyssnat på ett inslag från programmet Hemtrevligt med Rummar och Ols från Radio Fryksdalen. Eh nu blir det ytterligare en julmelodi och det är min favoritjulsång Stilla natt. Här är en fin inspelning med Elisabeth Schwarzkopp och en CD som heter Classical Christmas. Ja, nu tänkte jag ta upp det rödgröna Och jag går åter till Åkesson's veckobrev där han har två inslag om det här under rubrikerna MP väljer Stalin och tvåpartisystemet det här. Först tar jag MP väljer Stalin där Åkesson skriver så här. "Veckan avslutas med att i på söndagen kan läsa om hur SV och MP nu enats om att gå till val som ett gemensamt tredje alternativ. Det kommer få konsekvenser, inte bara efter nästa val utan redan nu." är de tre partierna i den rödgröna röra antingen att uppträda som ett lag för att visa sig regeringsdugliga. Med tanke på den start man fått i min kvalificerade gissning att det kommer att gå lagom bra för dem. Jens Hendrik Broers kallar det ett tvångsäktenskap och det är en bra benämning. Vi som Lars Olus och Peter Eriksson framträdanden hos KG Bergström i veckan har ganska svårt att förstå hur de ska få ihop det. Peter Eriksson konfronteras med uttalanden där han kallat Vänsterpartiet stalinistiska och bakåtsträvande. Han gäller öppenbartligen inte vänsterns utveckling under Lars Olin. Jag tycker att man har gått de senaste åren lite grann åt det mer traditionella vänsterpartistiska kommunistiska hållet. Uttalandet är anmärkningsvärt inte minst med tanke på det rådande opinionsläget. Miljöpartiets språk gör tycker och säger att vänsterpartiet har stalinistiska kommunistiska tendenser. Trots detta vill de att de båda ska ingå i en koalitionsregering efter valet om 2 år. Var går då Peter Eriksons moraliska gräns? Vi utesluter egentligen bara samarbete med Sverigedemokraterna. Det kan vi inte tänka oss. Okej, okay, då vet vi. Stalinister går bra men inte vänner av Sverige. Vi tar direkt nästa rubrik tvåpartisystemet det här. I och med den historiska överenskommelsen mellan SV och MP kan vi konstatera att det svenska flerpartisystemet i praktiken är avskaffat åtminstone tillfälligt. Fram till valet kommer vi att ta två förhållandevis tydliga lag i riksdagen. Jag betraktar det som ett nedköp för mångfalden och demokratin. Skillnaderna mellan partierna kommer att suddas ut ännu mer. Utrymmet för utsvävningar kommer att vara minimalt eller obefintligt. Fler och fler väljare kommer att känna sig svikna. Avståndet mellan politiker och medborgare ökar. Debatten blir mindre vital. Vår roll som potentiell vågmästare blir dock mer levande. Sannolikheten för att något av mittenpartierna efter valet ska få för sig att byta sida minskar förstås när formationerna blir så här tydliga redan två år före valet. Hur trovärdigt skulle det vara att till exempel Folkpartiet fick för sig att förhandla med vänstersidan? När man under en två år lång valkampanj gjort sitt yttersta för att prata ner deras politik, renstuglighet och kopplingar till kommunism. Nej, vi ska nog vara nöjda med utvecklingen så här långt. Om den här laguppställningen håller in i kaklet står vi där vid sidan av som det enda alternativet till rött och blått. Vår vågmästarroll blir en vågmästarroll också i praktiken. Då kan vi få chans att på allvar påverka vardagen för människorna i det här landet. Ja, det rödgröna rinsalternativet har ju kommenterats av många i media. Jag tänkte ta upp något. Det börjar med att citera en del av vad Johan Akelius skriver i Aftonbladet den 10 december. Månads gäng kan bli klasskamrater. Alla som någonsin gått i skolan vet att en klass inte bara består av kamrater. Jag tycker de borde kalla sig och det sina klasskamrater. Det räcker med att se dem tillsammans för att begripa och att vore det som låg närma sanningen. Kolla kroppsspråket, kolla minerna, det spända dragen kring munnen, de nervösa skratten, de irrande blickarna. Det här är en måna som vet att hon är sammanföst av tvång, snarare än av vilja. Hon vet att det här kommer att bli lika fridfullt kamratligt som en överförfriskad skolresa. Hon kan avsluta så här. Det som på det stora hela skiter om det alltid är en enda röra, bara att hon får vara med och sånga på. Vilket för oss till Lars Olö, till alldeles nyss kommunist och kuba-fantast. Mannen som för inte så länge sedan gav fingret åt en kvinnlig kommentator i tv. Nu kandiderar han på gemensam biljett till elevrådet. En klasskamrat, det här kommer att bli roligt att följa, skriver Johan Akelius i Aftonbladet. Jag har även fått ett klipp från Svenska Dagbladet. Det är en kvarts sida inklusive en liten porträttbild av Jimmy Åkesson och en stor rubrik SD-ledare jublar över skarpare blockpolitik. Jag citerar en del från den också. Statsvetarna oense om Sverigedemokraternas gynnas av den skarpare polariseringen inom inrikespolitiken, men SD-ledaren Jimmy Åkesson jublar. Han är övertygad om att chansen nu finns att partiet kan bli den tredje kraften i svensk politik. Om både alliansen och de rödgröna misslyckan som har skaffat sig egen majoritet kan ett SD som klarar spärren bli tungan på vågen mellan blocken. Det kan exempelvis då ställa krav på en restriktivare invandrings- och asylpolitik. Naturligtvis är det här positivt för oss. Vi kan vara väldigt nöjda, säger Jimmy Åkesson. Vi kan bli ett mittenalternativ mellan två lag som kämpar mot varann. Men vi får också känna att utman ettablissemanget som idag består av höger och vänsterblocket tillägger han. Tommy Möller, professor i statsvetenskap i Stockholms universitet, han säger så här: "Partierna inom blocken blir inlåsta, kan inte agera lika fritt längre. Samtidigt som en del väljare säkert blir frustrerad över att de bara har två alternativ att välja mellan." Det kan estet uttrycka. Sen har vi Henrik Åskarsson, statsvetare i Göteborg. Han tror däremot inte att SD får någon fördel av polariseringen med två tydliga politiska alternativ. Verkade avgjort långt före valet kan fort flyttas över på SD och frågan om de ska komma in i riksdagen. Ja, det kan jag konstatera att sändningstiden börjar lida mot sitt slut. Och eftersom det väl blir staffa ni får höra nästa vecka. Så passar jag på att sända en julhälsning till honom från hans favoritstad. Så här kommer Louis Armstrong med Christmas i New Orleans. Tack ska ni ha för idag. På återhörande och hej!